de tanto tanto número <risa> o final temos <de> chegado <risa> vale, vale, vale. Eh, temos outro lado do fío telefónico Lois Pérez así que vamos a falar con ele e dibuixar cousas con ele tamén así que moi moi boas tardes Lois Lois Pérez Díaz é un, un grande un, unha persoa que eu acabo de ler unha cousa extraordinaria narrativa oral del de eh, que mm, sí. dice non temos tempo suficiente para que se pode descoitar todo, pero, de verdade, aunque temos que agradecer eh, a súa atención nado en lugo, pero que, ademais, é un escritor e narrador galego extraordinario. Sí. Moi boa tarde, Lois. Hola moi boa tarde, o, o prazer é meu, é enormemente agradecido de, de poder saudarvos e falar con vos, por suposto. Para non ser un prazer, John, a honra, porque ademais temos un premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil extraordinario. Sí. E ademais, xo veni por, por a igualdade tan, tan importante e tan interesante, por o feito de que ti ademais eres profesor, entonces, profesor, escritor e eh, creador. sí. Si, sí, eh, bueno, no meu caso escribir eh, é parte natural do, de ler uh -huh. pero efectivamente son mestre e eh, de algún xeito eh, parte importante do que facemos devemos yo tamén o, o ensino público, a escola pública como sí. nenos ali aprendemos a ler, a escribir eh, naceunos tamén o, eh, espretaron en noso gusto polo, polos uh -huh. libros e pola nosa literatura e eh, como mestre pois aprendi tamén moito e aprendo moito cada día da, da psicología da, da rapazada e do seu xeito de ser tamén os, enseña, tamén os, enseña. no, non, os é, enseñan os cativos enseñan bueno, para nós é un placer falar contigo non somente polo feito de tua creatividade escrita, senón tamén polo efeito de que, bueno, premio Agustín Fernández Paz, eh? coido que chencheu de, de Ledicia, non? Si sí, Por... eh, bueno, últimamente si, sí, nestes neses últimos dos anos pois, viñeron, eh, por suposto, Premio Agustín Fernández Paz así como o Reina La Lupa retina. e mm. o, o, de... y o, y o María Victoria Morena, e, Moreno perdón e, sí. bueno, en no caso de Agustín eh, de Vilalba, organizado polo IESC tamén un colectivo moi comprometido coa nosa lingua e a nosa literatura e ademais a figura mm. de Agustín Fernández eso, Paz pois eso, que eso. un é unha figura central na, das nosas letras, si, sí, totalmente, una, una ¿no? persoa que admiramos moitísimo, ¿no? Que, que ademais sí. que foi, un, pa, non sei, unha unha magua que, que que desaparecía tan tan tan tan tan, tan cedo. No? No? Tan cedo. Sí. Que, a verdade é que quedounos un pouso extraordinario yo afeito de que, bueno, pues eh, aparte de que m, m, promocionen o, o, o feito de, de, de que existe ese traballo de de Agustín, pero que participar persoas como a ti que, que, que bueno que axudan a que a, a creatividade narrativa infantil pois aumenta, non? Sí, a bueno, de algún xeito os, os libros creo que que teñen, bueno, deben poñernos en contactos, sobre todo a, a rapazada creo que os poden poñer en as poden poñer en contacto con pues, con outras cousas distintas do do habitual e sobre todo a a mirar bueno a, o mundo, a experiencia do mundo desde de, de outros ollos, desde de múltiples miradas, que é o que finalmente nos dá un pouco a cada libro é unha experiencia do mundo única e particular de que unha escribe e nese sentido pois, poden xudar a comprender mellor un pouco pois o mundo no que viven e a, e a ser un pouco máis donas e donos da, da súa vida ou eu así ademais de, de gozar propiamente coa coa lectura que por supuesto uh -huh. un oxectivo central tamén Unha lectura que, que ti faz reflexionar moitísimo faciliúme precisamente trataán o eduardo eduardo Alberto Rodríguez, eh, eh, eh. un texto que escribvixe relacionado precisamente con, con ese abominable feito que, que, que existe aí moi perto do moi no, no, no, no, no, no, no, no, perto do, do, do, de África que é de Palestina non? Que, que, que está relacionado coa co morte de moitísimos nenos que, de, que asesinan tamén outro futuro posible deste mundo non? Sí, algo, algo que, que, que, que que non sei, arrepía o corpo si sí, eh, bueno, as lógicas dos adultos a lógica da, de certas políticas pois é unha lógica afastada totalmente da mínima humanidade, da mínima empatía co co Dor alleo e, uh -huh. e deixa de lado pois que finalmente todas e todos temos o mesmo dereito a, a habitar este este mundo polo tempo que nos toque e, bueno, conforme a conforme a ser tratadas e tratados como persoas, e iso pasa pola dignidade, polo e polo respecto, no caso de de Palestina, dende de logo de Gaza, pois é unha das feridas deste deste mundo, é unha das feridas do, grandísimas do noso tempo, claro. e ademais unha ferida que que leva tatuada a dor de moitas de miles de nenos e de nenas, non? Que é algo sí. pois que, que, que, que será sí. unha tristeza e una desgracia, unha desgracia, unha infamia enorme, non? Recordada para para sempre, non? Entón oxalá, máis pronto que tarde podamos ver algo de luz nesta, nesta sí. tragedia e sí. que se pague a justiza, non? E que pague quem ten que pagar, que son os que están asesinando xente inocente, non? Sí, eu, eu vamos, eu cando veixo todos esos, veixo a morte de nenos, igualás vai o futuro Sabe, ti, ti, ti faz dúas preguntas por, bueno, varias preguntas pero entre elas acabes, saben que van morrer como todos os demais saben que eles tamén foron foronenos ou non saben absolutamente nada algo que, que debería chegar precisamente non solamente aos que están ali, sino ao mundo entero, non? aos que podían mover algún, algún fío para que eso sí. parara, non? si sí. Sí, eu creo que, bueno, afortunadamente en to, en toda a situación de, como esta tan grave hai unha componente, por suposto, fortísima de frustración pero afortunadamente sempre hai algo, algún fío de esperanza e, e eu creo que teño esperanza depositada nesas accións que agora pues, sí. está liderando Sudáfrica, as es que se derivative Brasil, eh. que agardo que em, que agardo que faga España canto antes, que é certo que tamén, sí. bueno, o seu, o seu presidente foi dos primeiros enplantarse alí, te dicirlle tamén as cousas como como sí, era, tín, non tín, tín, algo tín. que sentíamos moita xente que, que, que era así, non? Entón osalá eh es, es, esos esas esas grandes e pequenas, es. a movilización de moita xente anónima, eh pois pues, finalmente para entrar en razón a esta esta Esta esta situación, esta sí. esa loucura absoluta, ¿no? Barbarie, sí, sí, estas sí. barbaries que, que, que, que cada día pero caen máis. Ti reflexiona moi ben, reflexiona moi ben precisamente que a tua escrita, pero que seguro que que debería publicarse máis, eh, debería facerse máis extensa, non só mentes por o feito de que ti dis que bueno, que tes, te, te, tes confianza de que chegue, pero mm, mentres tanto estamos sufrindo, non só es eses nenos ya esas familias que que están padendo mesmo nos mesmos recibindo a información non sí, eh, ademais bueno eh, claro a, a poboación europea o noso, a ciudadanía europea neste caso estamos presas eh, presos dunha de contradicións moi fortes non porque estamos eh, nunhas dinámicas nas que a nosa marxe de manobra sí. pues, é máis ben pequeno eh, temos acceso a moitísima información no día a día nas redes sociais eh, uh -huh. vídeos arrepiantes que casi che fan convivir ou o pi parecer que se normaliza incluso eh, cousas que son eh, que deberán ser imposibles de normalizar non como é pois, eso, esos vídeos arrepiantes que vemos a diario non entón ah. bueno eh, creo que poñislle palabras aos problemas creo que compartir eh compartir esos sentimentos, poñerlles nome, eh, solidarizarse, esixir eh, pacíficamente que, que cese esta esta barbarie. Todo eso creo que todo creo que é o mínimo que podemos como facer como como cidadáns, como cidadás, mm -hmm. non entón, bueno, pois pues, eh quen escribe, que, pois pues, quen escribimos tamén, ademais de, de crear, pues, creo que temos tamén certa obriga de, de usar o, o mellor que se nos dá pois, para poñerle palabras o que outra xente non, non pode, non sabe, non ten tempo para facelo, non? Temos que axudar todas e todos. Un grande desastre que, que, que, que bueno, que, que, que terá consecuencias, é eh? dicir, que, sí. que ese futuro de moitísimos rapaces está, de, de, de, non sei, sí. rompendo, non? Sí, hipotecado e cercenado directamente, non? Estaselle negando bueno, a, a posibilidade de, de ser, non? Mm -hmm. De ser a todo a todo un pobo eu teño curiosidade por saber se fosen se non fosen nenas e nenos palestinos se fosen nenas e nenos eh, europeos ou norteamericanos, sí, norteamericanos, o, norteamericanos sí. eh, gustaríame saber se si se permitiría eh, mm -hmm. desfile, ese desfile horrendo de De, de violencia e, sí. e morte e asasinato que, que que se permite con con e, e con elas simplemente porque parece como se non non en, realmente entidade ninguna non? Sí. cada vida, cada persoa é única e irrepetible ten, insisto, o mesmo dereito que calquera outra, forme parte ou non de ningún sistema económico. Eh, é unha é un igual e merece o máximo respeto á súa vida, non? Que é algo máis valioso que temos. claro Mira, a fai poucos días eh, había unha periodista que entrevistaba unha de Palestina e tal e, dice de, eh, e a muller decía, tan nos quitando a entidade e tan nos matando o futuro. Hum. Mm claro, tal cual, tal cual, porque además, bueno, efectivamente, a é dicir, un exercicio moi calculado para si, sí. para precisamente pois acabar coa coa coidéntidade dun pobo, sí, sí, sí, co co seu futuro, con con as persoas que coas persoñiñas que que algún día serán persoas ou serían sí. e poderían, bueno, transformar ou contribuir a transformar este este mundo que a veces é imposible non velo como un un lugar completamente empodrecido, non? pero sí. xa digo, debemos... Bueno, decía o Rivas citando a Italo Calvino, Manolo Rivas, que eh, bueno, es escritor que admiramos, eh, de referencia, que moi sí. texente, por suposto, compañero eh, en luces na revista, eh, decía hai que buscar no, no inferno o que non é inferno, non? entón, eh. creo que sí, creo que a atitude, ainda que seja digamos unha tristeza esperanzada, pero esperanzada, temos que ter eh, esperanza e, sí. e, e bueno, e, e confianza en que en que esta situación pois poderáse xa non solucionar, pero polo menos que paguen algún día quen está perpetrando, non? Xustiza, xustiza, o que te pides. Lógicamente, nos coincidimos contigo e agradecémosche moitísimo a túa participación escrita e reflexión que que compartiremos con todos no no blog precisamente faremos non sei, un pequeñiño espazo para poder publicar ese texto que nos facilitou precisamente Tatán. o teu permiso Por suposto, eu encantadísimo e agradecidísimo. Bueno, escoita, Luis, en que estás agora? Con, m, m, seguro que tens algún libriño preparado xa ou casi preparado para poder editar, non? Bueno, ahora sí, eh, eh, vai aparecer unha novela juvenil que vende eh. gañar o premio María Victoria Moreno. María Victoria Moreno, que... Moreno sí. Cartas María na oscuridade, María. non? cartas na escubridade que organiza o Conselho de Pontevedra en colaboración con, con Cuarto de Inverno, mm -hmm. que é unha editorial galega. Se irá a finais de a mediados de marzo, eh, mm -hmm. primeiros de, de abril. Eh, bueno, e logo hai algún proxecto máis que De, bueno, de novela adulta, o que pase que tampouco estamos, digamos, nen ninguna carreira, senón que bueno, van sucedendo as cousas uh -huh. e eh. Pouco a pouco, como estás dicindo Claro, pouco a pouco, vende sair un libro que, que gañou Reina Lupa, de novela juvenil uh -huh. tamén, que é a Tribo do Mar e uh -huh. que estamos empezando aínda está empezando a, a bueno, a coñecerse agora a, uh -huh. a moverse uh -huh. eh, presentarémoslo en En Burela, con, con Bernardo Penabá, ah. con, con parte de la comunidad de Cabo Verde, sí. no, sí. en Alí. Conllecemos, sí, sí, admiramos, con, con, y admiramos ya admiramos, precisamente, a Bernardo. Eh, sí, eh, E outra cousa que che quería comentar, um, aproveitando que sai precisamente en marzo, marzo e abril, pois, non sei, sí. pois, aproveit, quizás, pedir uh -huh. ya a editorial que que che dé un espacio pequeno, aínda que sea cativo, para vir aquí a Cataluña o, no, no, no Día do Libro, é dicir... Exactamente. A, de... Hombre, aquí, bueno, eu, sería unha delicia. Estarí, eu estaría encantado. O que pasa que eu aí non teño moita... <risas> bueno, pero, eso, eu si e si votades unha man eu vamos eu vou encantado aí no, eh... botar botámosche pero que sabes que, en, que, que en ten a a é a, a, eh, a propia editorial de, bueno, vamos, eh, o autor ben, ben. o Dr. Seo entón, a editorial que diga, "Oye, que nos gustaría que estiveres aí asinando libros na, na Rambla de Cataluña, pois na Rambla esa eh... que se sí. Dicir, de, sí, sí, decir, a ver, o non só test desde o principio, entón dicirllo claro. para que, que o fagan. Eso. Eh, ben, eh, ben. pois pois osalá, osalá fai e verei, verei que veremos que podemos, que se pode facer. Moi moi Algo <risa> se Seguro, seguro que se pode facer. Noutro bueno, bueno, no, no sí. no aspecto teu que, que tamén falas, bueno, tamén sabemos eh, como van as composicións musicais e eh, Bueno, esa, eso... Para os nenos, eh, non? No, eso é para adultos tamén, eso está máis... Bueno, ten máis que ver coa, coa, coa poesía un pouco e coa escena. Sí, coa escena, sí, sí, eh, sí. Porque, sí. bueno, facemos narración oral e humor e poesía e metemos algo de música ás veces, non? Non recetáis. Uh -huh. <risa> eh, bueno, ahora sí, eh, iremos a... Estrearemos un un espectáculo novo en o no salón do libro infantil e juvenil de Pontevedra, en, pero eso ainda vai ser a primeros de marzo. Vale. Eh, e agora vamos a presentar tamén xunto con outras compañeiras e compañeros poetas a finais deste mes de xaneiro en a Facultade de Filología un, bueno, a través cun recital pequeniño de varias e varios dos intervenientes na, no número no novo número da da revista Muta. Poética Dorna que sí é eh, bueno, unha publicación xa histórica, case de referencia, que publica a Facultad de Filoloxía e, e a USC. Hmm. Entón estaremos ali tamén compartindo algúns versos, uh -huh. eh, bueno, e, bueno, é pouco máis, non? No? <risa> <risa> é bastante panós, e sempre un motivo de le dice as letras de compartir coa, coa xente, cos compañeiros e compañeras sí, da, do ramo, vai. É importante que que, eh. a, a, que a escena se faga viral, non? Porque así sí, a, así non somente se coñece mellor e máis a, a, o, o nos idiomas, sino que ademais disfrutan toda a, a rapazada e a que non é rapazada tamén, non? Si, sí, a, a, a posta en escena dun, a través dun recital ou dunha contada ou, ou dun acto deste tipo de actos arredor das letras eh, o da música bueno, realmente o eh, Ten moito de ritual, ten moito... Bueno, esa, esa parte do encontro comunal, de, de, de poder compartir xuntos a, mm -hmm. a través da, da palabra e, e da música, pois, bueno, a mín, de logo, tenme, tenme moita... É algo que, que moito do meu agrado, que me praxe moito. E penso que tamén o público... Disfruta. Bueno, cando vai, sí, disfruta e normalmente sí, sí, sí. repite, non? Entón, ah. por o motivo de le dixia. Sí, sí. Pues para non, é eh, un prazer e unha honra enorme meterte sí. aquí precisamente por primeira vez na, na nosa eh, humilde misión, pero escoita que, que, que volveremos a incomodar, Hombre. que queremos, cando saia o libro, pues queremos ser primicia para que todo o mundo poida adquirilo sí. ou poida chamarte e dicir yo, eh, asínanos o libro e eh, eh, mándanolo. Eh, bueno, pois pues tú, i, influyo, por o menos pide a, a, a editorial que... Eh, que bueno, 20... vos Eu farei vos chegar un, un exemplar de un uns exemplares de dos libros para para para vós. Graças que para que teñades que encargarai meu persoalmente. así que nada, a, a, a, ata pronto, entón, ah, pronto. Sí, eh? <ríe> sí, sí. Eu queriache preguntar, canto tempo eh, botas para escribir, pois? Canto tempo para escribir un libro, por exemplo, non sei. Mm. Bueno, depende do Depende, non? Non to... claro, non todos os depo... Bueno, a poesía ten outros tempos tamén, porque é uh -huh. é unha escrita máis algo máis complexa en sí. algúns aspectos, eh, entón pode demorarse uh -huh. bastante tempo. Eh, as novelas, no caso da novela juvenil, uh -huh. non, non acostumo tardar máis de 4 ou 5 meses entre uh -huh. entre as escritas, as sucesivas revisións, eh, correccións. Bueno, e logo sin contar despois o proceso de, de edición e eh, revisión sí, sí, coeditorial, sí. no? pero eh o meu proceso aí poden ser entre 3 e cinco meses. Mm -hmm. E logo na, bueno, na, no, na, novela adulta no meu caso, pois en pois, bueno, eso xa é algo máis complexo aí. Então. Sí. Claro, no bueno. meu caso, pois son pode ser cuestión sí. de máis de, de un ano ou de, ou de, ou de varios, non? para claro, depender sí, todo todo sí. é... Da, da fasquía e da, da intención e da capacidade tampouco que neste caso uhum. non hai moito entón <risa> hai que ir pouco a pouco depende do tema tamén, tamén. Non? É decir que, é, claro, que, claro, claro sí, como claro, sí. claro. claro. promocionas as tuas obras, por exemplo? bueno um, realmente o feito de no meu caso que viñen publicando con Xerais pois, bueno, a, Se a, por, el, é, é unha editorial que goza dunha boa dunha moi boa distribución, entón uh -huh. parte do traballo por aí xa está feito, pero logo, pois bueno, logo sempre eh, hai que, claro, hai que uh -huh. no, tratamos de facer presentacións amenas, oportunas con sí, dándonos de de xente que bueno, que poida de algún xeito ser constituir un atractivo para a comunidade lectora, sí, eh, sí, pro público. Sí, sí. Eh, despois, pois, bueno, realmente creo que o mellor xeito é alimentar o proceso da escrita é. sempre con, con boas lecturas ler, incluso, no meu caso máis que escribir mm. é, tratar de, de facer o mellor posible é, e creo que bueno, creo que, que a partir dai pois pois se, se o libro eh, tem boa acollida como está sendo agora o caso destas obras de xuvenil uh -huh. pois realmente tamén funciona moito a o, o que se vi, ou eh, que quen xa o leu uh -huh. a a non e demais non? entón bueno iso é un pouco xeito de además de pois eso da por suposto sempre a axuda da pois do, os jornalistas e da, mm -hmm. da, da, da, da comunicación da comunicación da xente, non? Que que che pode botar un cable porque lle gustou o libro, porque lle mm -hmm. interesa e tal, pois pois eso sempre sempre ben ben, non? Ben eh, ben. pero bueno, realmente é un proceso máis ese, quizás máis secundario, non? Porque, mm -hmm. porque estamos ou intentamos centrarnos no no no describir, de mm -hmm. no describir de e no de crear que realmente o é o centro no meu caso. Sí, sí de todo, non é importante, importante precisamente é a publicación, é, que se se sí, coñeza sí. e que saia adiante, que é, é o máis importante quizais, non? Eu queriolle preguntar, xa que os seus alumnos saben que é escritor todo isto, se lle se preguntan, ah que libros recom eh, podes recomendar a eles para ler, porque entre entre o grupo de rapaces hai algún que lle gusta ler, non? Sí, sí, sí, normalmente, bueno, que pase que eles rápidamente deixan a un lado a figura do escritor e <risas> a relación normalízase no día a día. Sí. Eres o seu mestre, no? <risas> sí, bueno, <risas> ah, claro. eh, Pero dentro diso pois pues, bueno, por suposto, gustan Gusta nos uh -huh. eh, compartir as, Aquelo que nos emociona Que nos uh -huh. gusta Que nos maravilla Pois tratamos de transmitir ese amor os, a, uh -huh. a rapazas e os rapaces As nenas e os nenos O amor polas historias, polos contos pola, uh -huh. pola nosa lingua, polas lecturas E sobre todo a través do Creo que non se chega a ninguna felicidade Pola obriga no? que, uh -huh. sí, sí. Hay que que tratar de seducir Con, con outros argumentos uh -huh. E eh, o mellor argumento é e eh, promover pois uh -huh. lecturas axeitadas, gratificantes algo que se adapte un pouco a, ao nivel de madurez de, de cada de cada aluna de cada alumno uh -huh. e eh, eh, intentar animados a que se a que, a que escriban a sí. que se expresen a que usen a súa lingua uh -huh. eh, e que e que lle collan gusto a, a expresarse tanto oralmente como uh -huh. sí, sí. como por escrito e a ler non eh, sí. porque creo que a, a Os libros son a son a arma, xa decía Bertolt Brecht, eh, son a arma alimenta sí, sí. eh, de libros porque son a arma para o teu mañá. Bueno, arma, uh -huh. en este caso, arma armas de paz pacíficas non? Claro, eh, claro. Sí. de Para transformar, o, o, non o mundo, pero al menos o seu mundo, o mundo de cada un, non? Sí. E, e entón... Gusta nos pois compartir eso o gusto mm -hmm. polos libros con, con eles Propostas para que sexan máis ou menos axeitadas e, e que eles elixan precisamente ¿no? É o que ti estás dicindo que, que os rapaces saiban cuáles son os elementos que poden atopar que poden ser productivos e, e melloran a súa a, a súa formación, sí. lógicamente si uh -huh. si sí, sí. eh, entón bueno afortunadamente temos unha produción literaria e eh, non só sinoón tamén temos un caudal de a nivel de patrimonio imaterial a nosa tradición oral e eh, mm. forma de contos de cantos riquísimo non eh, sí, sí. Eh, entón a bueno pois pues, realmente a palabra e a música sí. eh, son as dúas Eh, ferramentas que as persoas nos damos para relacionarnos co, co sonido co son uh -huh. eh, e ainda non foron superadas eh, entón temos que facer uso, uso delas porque realmente estamos constituídos de, de palabras constantemente con elas nomeamos, as nenas e os nenos nomean todo o que lles rodea o que xinten eh, as, as persoas que ven, con co, uh -huh. que conviven e aprender a que dominen eh, aprender a dominar a, a lingua e a saber gozala uh -huh. pois é un, é un tesouro que vai durar para, para a súa vida eu creo que é unha faceta eh, fundamental do noso traballo uh -huh. eh, no? bien, xunto con, bueno, que saiban ser, por suposto, estar e convivir pacíficamente, non? pero dende logo esa é unha, unha tarefa fundamental moi, eh. eu veixo eh, en, en Lois que é un mestre de vocación <risa> claro. Bueno, sí, un que tiíamos eh, de, eh, eh? <risa> <tíamos> de cerrado. Non como os que tiíamos de cerrado. Bueno, sempre algo de todo, non? Eu creo que ao me importante que que unha un, profesión como a como a dos mestres, pois que que realmente sexa vocacional, non? Sí, Porque sí, claro. Se si, si tú non amas o teu si non gusta o, o teu traballo, se si claro, se si non te gustan os libros, eh. Eh, realmente vas a poder, vai a ser moi difícil que lles podas transmitir eh. ese amor a a quen a quen estás compartindo, a quen estás acompañando o no proceso de aprender, non? Porque eh. ao final acompañamos, non, Eso, non non non é máis a nosa labor acompañar e e axudar que mais que dirixir, non hai mm -hmm. que teñen que ir descubrindo o mundo pola, Se polo seu pé, pero con pequenas axudas que nos, con... con con esforzo podemos podemos brindarles, non? Poñerlle ferramentas para que eles elixen e eh, que saiban como, como seguir adiante. Lóxicamente, é o es máis importante. Sí, sí, Lóxico. Sí. Bueno, pois, pues, agradecerche moitísimo, um, Lois, estes este minutos que nos dedicaches. Eh, bueno, que saibas que voltaremos outra vez a incomodarte en outro momento. E a ver, subimos, hai que por pol Cataluña. Eh, o gallá, o gallá. É que uh, en oga Barcelona. Ya, ya. Venga, bueno, pois... Pues. Pois agradecidísimo, eu, é un prazer, non me incomodades nunca, ao contrário, moita saúde, a ver se nos vemos pronto. Feliz, vale. feliz ano outro vez, viña. Igualmente. Até logo. <risas>